Kata Syaikh, Syaikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan Nafahana b'ilmuhi f'darain, tauluhu Ah, kata nya musannif Syekh Ibrahim Al-Laqqani rahimahullah taala dia kata qila syartun kal ah, kerana kerana darurah syai'in lah dia mematikan lam Ha, kalau tak bersabit dengan syaih itu Kal amal ha, Kerana lagu syaih itu Darurah kita nak bagih Lalu kata Faqila syaratum kal amal Wa qila bal Itu ha, dia ha, Katanya Mengucap dua kelimah syahadah itu Di sisi jumhur ulama' Mengatakan syarak ha, Syarak apa? Ha, itu jumhur kata Syarak bagi nak pelakukan hukum-hukum orang mukmin Ke atas orang yang mengucap itu Kalau sekira ada tasdik idala hati Tapi tidak ke mengucap dua kelima syahadah Di sisi jumhur kata Tak boleh dihukumkan orang itu mukmin bila tak di hukum orang mukmin tak boleh pelaku hukum-hukum zahir tu ke atasnya. Ah, itu dia. Bandingnya kal amali. Ah, seperti amal. Ah, seperti amallah. Makna mengucap dua kalimah syahadah tu seperti amal lah Seperti solat, puasa, seperti tu. Hmm, makna orang mukmin ada iman tapi tak solat, tak sembahyang, tak puasa. Ah ha, mana kau panggil lupuk syarak. Ah ha, mana syarak sempurna iman ya panggil. Tak sempurnalah iman. Hmm itu dia. Walaupun dia tu orang mukmin tapi tak sempurna iman kerana tidak ada amal. Demikian juga ha, orang yang ada membenar dalam hati, ah ha, dia panggil mukmin di sisi Allah. Ah ha, dia panggil syarak ha, bagi nak pelaku hukum kal amal ai fi mutlaqis seperti itu pada semata-mata keadaan syarat tu je nak banding di situ jawaja sabah mananya annutqu bisyahadatan mengucap dua kelimah syahadah Itu supaya amah supaya amah supaya pada pihak apa tu fi mutlaqis syartiyyati aa ha, ai fi mutla ah ib nihi ah syartin ah pada pehak keadaannya mengucap dua kelima syahadah tu semata-mata syarat gitu je a, wa ini ikhtalafat jihatus syartiyyati dan jika berlainan a, segi keadaan syarat fil musyabbahi pada musyabbah apa musyabbah Musyabbah di sini iaitu Ya'ni ya an-nutqa Tu syahadatan musyabbah Wal musyabbahi bihi ha, Dan lain pada musyabbah bih Musyabbah bih Ia'ni ya amal Ha'ni Hak kita banding tu panggil musyabbah Banding dengan apa? Ha, dengan suatu yang dibanding tu panggil musyabbah bih Seperti kita mengajak ni Yang ni bertolongan ilmu al lah ni apa kata a Zaidun kal asadi Zaid itu ha tu panggil musyabah nak banding Zaid nak serupa dengan apa serupa dengan singa ha maka seperti singa ha maka singa tu panggil musyabah bih ha tu dalam ilmu al bayan panggil belah tu ha, di sini pun kita mari a ha, bertutur mengucap dengan dua kalimah syahadah ha tu panggil musyabah bih Serupa dengan amal ha, Amal tu panggil musyabbah ha, Mengucap dengan dua kelima syahadah Panggil musyabbah Serupalah dengan amal Amal panggil musyabbah Kalau gitu Serupa pada apa tu Mengucap dua kelima syahadah Dengan amal semaya puasa tu Serupa pada apa Serupa pada semata-mata syarak ha, Mana Mengucap dengan dua kelima syahadah Syarak bagi iman Semayah puasa pun syarat bagi iman ha, Serupa segitu Walaupun belainan Segi keadaan syarat tu Pada semata-mata syarat je serupa Ada pun jihad syar'tiah Tak serupa pada musyabah yang musyabah bi apa kera, apa, <coughs> <coughs> A, Kerana apa boleh kata tak serupa Berlainan Li'an <coughs> nasabiqah kerana bahwasanya yang dahulu itu apa yang dahulu masybah nah ayat ialah anutqu bisyahadatain kerana mengucap dua kalimah syahadah hak dulu tu im ada kalanya syartul li ijra'il ahkamid dunyawiyyati aa ha, ada kalanya syara' bagi nak pelaku ke hukum-hukum duniawi ya ha, sebagaimana di sisi jumhur ha, mengucap dua kalimat syahadah tu syarat bagi nak pelaku hukum-hukum dunia ah ha, tu di sisi jumhur au oh, ataupun li sihhatih ata pada li ijra imma syartul li sihhatil iman Ha, ataupun syarat bagi sah iman ha diisi akal aa ha, iaitu indal aql minan ulama ala ma marra atah barang telah lalu iyani ala telah lepas mari dah mengucap dua kalimah syahadah tu syarat bagi nak pelaku hukum orang mukmin di dunia Ataupun syarat bagi nak soh iman Haa tu hak musyabah Ada ama. Wahaza, amal Wahazah Hazah ni al-amal Syartu kamalin Haa, Aman dia panggil syarat bagi sumperna iman Syartu kamalin ailil iman syarat bagi sumperna iman Makna kata Orang yang tak ada amal tu Iman tak penuh Ah sebab Tuhan sebut amanu wa amilu haa, wal atah lil -mughayarah. jadi iman dengan amal itulah lain nah sebab Tuhan kata wa amilussalihat dan ah mana atas dengan dan tu ah pertama asal kaedah kita wal atfu lil mughayarah haa, dengan atah itu menunjuklah lain lain tu asalnya belah tu Ha, kalau gitu iman dengan amal tu lain. Ha, mana amal tu apa? Syarat bagi sumperno iman. Hmm, Maknanya kata orang tak ada amalan iman tu kurang sumperno Hmm tu dia. Jadilah ialah mengucap dua kelimah syahadah tu satu ka kata syarat bagi sah iman. Tak serupa lah dengan amal. Amal ni syarat bagi sumperno Ha begitu kata wa ini khilafat jihatu syartiyah. Ah ha, payah sikit tu. Alal mukhtar inda ahli sunnati. Ha kata mana? Kata ini wa hadza amal syarat bagi sempurna iman atah yang dipilih di sisi ahli sunnah. Alal qaulil mukhtar inda ahli sunnati. Ha maknanya di sisi puah ahli sunnah tu ada selisih juga tentang amal tu apa. Ah ha, di sin kau yang dipilih di sisi ahli sunnah kata syarat sempurna iman. Kalau gitu nak bina atas muktab ni fa man bil amali maka siapa-siapa mendatang ia dengan amalan. Nah ha, semaya puasa nah zakat semua tu dia syaratlah. Ah ha, haji umrah ha wajib atas dia dia mendatangkan siapa mendatangi ia dengan amal faqad hasal kamalu Kalau itu gini faqad hasal kamalah kamala baru ada dhamir kembali kepada man ataupun baca faqad hasalah tapi kena kedelahu ha siapa mendatang ia dengan amal faqad hasal al maka sungguhnya telah mendapat ia akan sempurna iman. Dan sah baca faqad hasala tapi kenat kedilahu. Faqad hasalalahul kamaluh. Baca kau tu. Kamu dia kaedah kita hak yang tak berhajat kepada takdir lebih baik pada hak yang berhajat kepada takdir. Itu saja. Nah cuma kita nak baca tu cari wysah makna. Ha hmm, kena kaedah kita iza sah makna sah al bila makna sah lazim i'rab tu sah katik dan tak lazim i'rab sah makna tu sah katik tak lazim tak ada i'rab sah tapi makna tak sah pun ada nah hak paling pentingnya nak wish sah makna kalau gitu kalau kita baca faqad hasal faqad hasal al kamal kidai ailahu sah maknanya kalau kita baca faqad Hassalal kamala Sah juga mana? maknanya ha, Itu boleh dibawa saja ha, Arti Maka siapa-siapa mendatang ia dengan amalan ha, Maka sungguhnya telah menghasil ia mantap akan sempurna Ia ni iman Kalau baca faqad Hassala Ay faqad Hassala lahul kamalu ha, Kau tugis Maka sungguhnya telah hasil baginya oleh sempurna iman Haa, sah Haa, sebaliknya Dan siapa tinggal ia Akannya akan amal Tak semaya Dia orang mukmin Dia tak semaya, tak puasa Haa, walha dia mengakulah ke atas semaya itu Wajib atas dirinya, atas orang mukmin Wajib yang mengaku di situ tapi sengaja dia tak semaya tu malah dia segan dia nafsu dia aja, ah, ha? bahwa <tuhua> mu minun, aja ha, panggil. Maka yaitu mantarokal amal tu, apa panggil orang tu orang mu min, ha, tapi mu min gayu kame lah, sabat diomali. Lakinahu, tetapi nyo mantarokahu tu, dia panggil fawwa nafsihil nafsihi lkamala ha tengok dia hak mukabir ni hak zahir tadi baca hassal lkamala ha, Lebih bimula tengok sini mai dengan bab tu juga lakinnahu fawwa ta'ala nafsihi lkamala amaka ha, sungguhnya tetapi nya walaupun dia tu orang mukmin tapinya ia telah meluput iya atas dirinya man man tarakahu dia telah melupuk atas diri dia akan alkamalah ah ha, bila tak semai dia panggil orang melupukkan kesempurnaan iman orang tak puasa dia panggil orang telah melupukkan kesempurnaan iman pasal dia ke mukminlah ah ha, itu pun kae kata fa huwa tu ah ha, kaid lagi kaid kan lah. iza lam yakun Iza lam yakum ma'azali kastihlalun ha. Kata kehukum fahwa mu'minun tu Apabila jadi izalam ni Kena kait pada kata fahwa mu'minun Lakin tu istidak Sungguh pun mu'min Tapi melupuk akhya kama Kata mukmin tu pun Iza lam yakum ma'azali kastihlalun Apabila tidak ada serta demikian itu Serta tarqil amal Tengok situ ambil di masjidah Ma'azalika ma'atarqil amal Apabila tidak ada serta ting tinggal amal tu Tidak ada istihlalun ha, Kalau pakai yakuntam istihlalun fa'i selalu ha, Kalau yakunnakih istihlalun isimu akhar Ma'azalika khobar muqaddam Nah ha. Apa bila tidak ada Serta demikian tingkat amal tu Tidak ada menghalal Alah ah, mana ah, Tak ada wajib atas aku semaya ah, Yang hidup halal ah, Tak ada haram sekali atas aku tak semaya Itu ah, ah, hidup halal dah. Ah, Selama tidak begitu Kita hukumlah orang tak semaya tu Orang mu'min ah, Tapi melupukkan kesumpulan eh, Selama tidak menghalalkan yang haram Aw ainadul syar'i atau pada istilah lalu lagi. Apabila tidak ada serta demikian terkil amat tu tidak ada ainak ainak bahasa kita sendod sendod kencar, sendod ke sendod kencar. Ah kalau kalau tak semaiye pastu ada sendod. Kata gan, no mungzai tak semaiye. Mahya jadi, po ah tu ainak. Aja yang wak salah main lagu tu jadi wak kelakar mahanye. Jawab ha, buat seluruh-seluruh main ha, Dengan ugamu tak boleh buat seluruh main Tu pasen uriah kafir Awak senor-senor tu Sabit tu hukum jatuh ugamu tu Sebab senor tu Panggil sipak uriah kafir Tiba-tiba kita uriah mu'min Dia buat senor ke ugamu Jadi tanggah ya, ni Kerana sipak uriah kafir Inat tu Inat Inka Inka syarik Ha gana Muntak semaya Oh semaya berjadikan Semaya pun tak ada kaya Haa Yaknya kato Hmm, duduk seneng ke semaya Semaya, usah buat tu Haa Itu orang panggil apa ya? Mereka kata begitu Jadi membuat sena ke ugama tu Buat sena ke syarat tu Ah, ha, Selama tidak ada begitu Kita hukum mu'min lah Kalau ada bala tu Haa Kena mengucap semula Kalau mau nak jadi orang mu'min kau Haa ha, Itu dia Nak jaga tak boleh jadilah kita orang muda-muda katap dengan orang kaum tak bertepoh ha? dengan orang kaum boleh jadilah Itu ha, dia Ah ha, tu apabila tidak ada inat tidak ada ingkar ya, Alis al syari'a al syar ya? syarat tu syarat hakiki Allah taala syarat majad kenakan nabi SAW alaihi wasallam atah lagi pada istihlalun apa bila tidak ada serta demikian itu tu ragu. Ha, tidak ada ragu, tidak ada syak fi masyru'iyatihi pada keadaannya disyara'kan. Fi fi Ini ni fi kaunil amal masyru'an. Dia panggil dia masdariah. Fi masyru'iyati hirojak ke amal. Yani fi kau fi kaunil amal masyru'an. Pada keadaan amal disyara'kan tidak syak. Eh sungguh kedak ah oh, semayan ni unek-unek hak Tuhan. Ah. Ha? Ah takup dok rekoh ah. Ha? ha ha ha tu apa ni pada keadaan di syarak. Ha, ah sungguh kau semayan ni ah oh, unek-unek unek-unek Allah Taala ha, Masalah Ah syarak. Ini dak begitu. Ha apa bila tidak ada begitu hak kita hukum kata fauhu mukmin tu apabila tidak begitu. Kalau ada begitu Haa Wa illa Haa Illa Nabi Hadat Wa illa Wa illa Lam yakun Taswainya Bi anka Na ma'azali Kastih lalun Haa Mereka kita Wa illa jika tidak Jika tidak Tidak Haa Dua kali Nabi Dia jadi isbab kali Jika tidak Tidak Dengan bahawa Ini Bi anka Na ma'azali Kastih lalun Ila akhir Ha, dengan bahawa ada serta tak tak amal tu ada menghalal ada ingkar ada syak ha wa huwa kafir lagi ha, dah tu maka iaitu man tarakahu sat orang yang tinggal amal tu ha, apabila ada keraguan atau mana-mana syad atas dengan au atau menghalal orang ni bukan dia mukmin lagi kafirun tapi masalah kafirah pun bahagi pula فِي مَا عُلِمَا مِنَ الدِّينِ بِذْضَّرُرَةِ Bukan semua Pada masalah barang yang diketahui daripada ugamu Yaitu min adillatid din Haa ingat ajat kedil pahdah Barang yang diketahui daripada dalil dalai ugamu بِذْضَرُرَةِ نِبِشِ بِهِذْضَرُرَةِ Ah, seperti mana? Semayah Haa, Semayah itu dia panggil مَا عُلِمَا مِنَ الدِّينِ بِذْضَرُرَةِ saya gishak Sungguh kau ni wajib Sungguh kau syarat Una-una ugammu Haa Itu apa anggih Ada pun ha, Kalau hak lain pada Ma'ulima minad-din bid-darurah Haa ada benda hak muqtala Haa Itu lain Habis Wa zahabatil mu'tazilatu dan telah berjalan oleh kuwa mu'tazilah Ini lain pada ahli sunnah lah Tapi nak ambil tahu Dan telah berjalan oleh kuwa firqah mu'tazilah Dia berjalan ke mana? No, dia mau ni Berjalan ila annal amala. Kepada bahawa amal itu syatrun Syatrun makna juz'um minal iman Jadi panggil kata rukun Oh, orang mu'tazilah dia kira satu juzuk daripada iman. Ah, ha, satu juzuk daripada iman maknanya satu rukun daripada iman. Tak jadi ke orang tu mukmin kena ada aman Tak ada aman tak jadi orang mukmin kan rukun. Supotnya ko tadah misal kata rukun wuduk itu enam ha, Nah, kena basuh muka, kena basuh tangan hingga ke ha, sarap-sarap tertentu. Ha, kalau lupuk satu tak jadi mana tak jadi wuduk demikianlah iman bila lupuk amal tak jadi iman ha sebab dia kira syatrun ai juzun dengan mana ruknun minal iman sebab apa yang boleh kata amal tu syatrun juzun liannahum yaquluna kerana bahawa mereka itu al mu'tazilah ni roi makna kerana makna puak ha puak mu'tazilah mereka berkata bi annahu dengan bahawasanya al iman iman itu kena al amalu ha, satu kena amal wal, wal nutqu ay kena ada mengucap dua kelima syahadah di lidah tu dan wal i'tiqadu yakni qalbi dan kena ada i'tikad di hati ah ha, tiga juzuk tu jadi makna mudah-mudah kata Iman itu murakabung Iman tu murakab Kena susun daripada tiga Perkata nak jadi kalam tu Haa, Kena susun dua juzuk Isin sama isin ko, Isin pek -e kau Isin pek ahrah Tak ada kira lah. nak panggil kalam Kena murakabung Haa, Kalau satu juzuk tak panggil kalam Dia kena murakab Begitu juga iman Nak jadi imam tu kena susun amal mengucap dan i'tikad. Ha kalau gitu amal ni satu juzuk. Kan ambil kesimpulan kata iman itu punya tiga rukun. Ha ni di ni berkecak-kecak turuk-turuk apa nama ni perkataan Mu'tazilah ni supaya kita nak ambil peha. Maksudnya nak jadi iman kena punya tiga rukun. Yang pertama kena ada amal. Ha dengan anggota. Yang kedua kena ada mengucap dengan lidah. Yang ketiga kena ada i'tikad di hati. Ha, ada tiga ni, capur tiga ni, susun tiga ni baru jadi seorang itu mukmin. kalau buasah ada dua tak cukup rukun, tak ada. apa ada tu? Ha, tu dia panggil, dia panggil syatron tu pende nak al-kalam, huwal lafzul murakkabul mufidu lil wad'i. Nak panggil kalam kena cukup pak. Ah lucu satu tak panggil kalam ain dan nahwiyyin. Supatuh banilah. Ya? Tak supalah dengan kita ahli sunnah ni. Ahli sunnah tu iman ialah semata-mata tasdik bima at qalbi bima jaa abi ila akhrihi. Tu dia. Ah adapun mengucap tu, ah tu syarat bagi nak pelaku atau syarat bagi nak sah. Syarat bukan hukum baik. Kali begitu, anak ha, bina atas dia lagi. Faman taraka. Tak pernah. Tak kalah kata iman tu ialah aman, nutkun dan ha, iktiqa. Mana murah gabung ha, Kena susung daripada tiga. Faman amala Maka siapa-siapa tinggal ia akan amalah. Eh, tak beramal. Misalnya tak semaya. Eh. Ha. Di siaga tazilaf. Alaysabi mu'minin tu. Maka bukanlah ia man taraka al-amal. Bukankah tu. Ah ha, Bukairah Mukmin. Apabila Bukairah Mukmin ingat panggil Kafe, ai kau dulu. Ha tak hukum Kafe lagi. Jadi di sisi, di sisi orang Mu'tazilah ni ha, dia panggil kata jadi ada perantaraan ai dengan Kafe. Ini ha, satu jalan yang orang Mu'tazilah dia isbatul manzilah bainal manzilatan dia panggil. Jadi kalau kita nak turut dia agak Kita dulu Satu orang mukmin, Yang kedua orang kafir Yang ketiga bukan mukmin bukan kafir Itu ha, orang ha, tengok, tengok soal lagi Tu di si Muttazila ha, Lepas jalanan dia lagu mana Cuba kita perhati tengok Jadi orang yang tinggal amani Falaisabi mukminin Kita lakoh pergi dulu Wala kafirin Kita ha, lakoh pergi dulu walaisa bimumin wala kafirin Ha de, orang tak semaya tak puasa ni di sisi orang muktazilah bukan orang mukmin bukan orang kafir Aha tengok ko mano dia pergi ha, sebab apa tak panggil orang mukmin li pab di juz'iminal iman nak panggil orang mukmin ni kena cukup rukun dia baru tak cukup ni Ha sebab tu tak panggil orang mukmin Gapo rukun dia? Rukun dia satunya kena beramal. Ha, patu ari okay, tak semaya tak beramal ni? Ha lupuk amal. Kalau lupuk amal dia panggil lifaq di juz'in im minal iman. Kan luput satu juz'u. satu rukun daripada iman. Gapo dia juz'in dia? Wa huwa ada. Juz'um al juz' min iman kena ke amal. Sabik tak ada amal panggil luput satu juz'u. Ha, dia panggil bukan mukmin. Dak bukan mukmin kafir lah kita dua tu aja. Ya. Dak wala kafirin. Ha, jadi kafirin atas pada mukminin. Ra'in lafa. Tak kala mukminin tu kopak dengan bor raja Zaida, maka kafirin pun atas itu kopak. Ha ya sebenarnya dia tu ha, jadi khabar laisa. Wa laisa bi mukminin wala kafirin. Maka bukanlah ia man tarakal amatu bukan orang mukmin kerana lupuk satu rukun iaitu amal. Dan bukan juga ia kafir. Hangano tak panggil kafir? Liwujudi tasdiqi kerana ada tasdik dalam hati. Nak panggil kafir ni tak ada tasdik. Ah, ha, mu percaya ke dak Allah? Percaya. Ah, ha, mu percaya ke dak kerosu? Percaya. Percaya ke dak kehayat kiamat? Percaya. Kau malaikat? Percaya hadiria ke kitab-kitab quran dan lain-lain. Ha betul tu dia panggil tasdid ada bila tasdid ada tak leh kata kafe Ha kalau tu tak leh kata kafe orang mukmin tak leh kata mukmin. Kan nak panggil orang mukmin kena amal. Ni amal lah ada. Ha. kalau gitu boleh kata kalau orang tak semayamun ni bukan mukmin bukan kafir. Ha. Ha. Tu mutazilah lah. Hmm tak semayam ni mu bukan Tapi mu buka kafe Sahabatmu ada percaya dengan akhiratmu percaya ke Allah Haa ni pakai jet tu buat buah muhtazilah Haa nak paham ya Kita jangan, jangan bawa lah jalan ni ni Haa kita kena ikut jalan ni ahli sunnah Tapi ni nak ambil tahu Haa jalan dia Jadi dia kata bukan mu'min Kerana luput satu juzuk daripada iman iaitu amal Dia bukan kafir Sebab apa keran anda tersedik Kerana ada membenar jadi fa huwa atabri'nya dah begitu juga maka ha iza alimta amma zikra fa huwa maka iaitu lah man tarakal 'indahum di sisi al mu'tazilah ni dia panggil manzilatum bainal manzilatan mana orang ni satu pangkat satu tempat daripada dua tempat ai Kanak kana ha, kibainal manzilatan ai bainal mu'mini wal kafiri. Ah orang ni ni orang yang antara orang mu'min dan orang kafir mana di mania, panggil sabiq wasithah. Ah ha, bukan mukmin bukan kafir. Ha supo hok kita duk mengsikir tu nak jatuh lah orang mu'tazilah lah. Eh nak kata orang Islam benar tak semeh apa? Dah ada mai ada puasa dak bahkan mabuk kata i nak kata orang mukmin benar tak dak apa sekarang kalau kau balik harai ke Allah buat belako nak kata kafir hmm. Ini ya ke akhirat dah ha, tahu kita dak i, -ah, i -ah, ha, walau bagaimanapun kita jangan hukum dia orang kafir atul ha, alis al sunnah tak boleh walaupun dia penuh dengan maksiat curilah berjudi lah mabuk lagi Ah dia semai ada tapi tak ada tanda-tanda menunjuk atas tangan ini Ah tapi hob bimbe sikit hob mabuk tu bimbe sikit hatu. Kalau tu, tu bimbe sikit bimbe tu mano dah mabuknya kecek tu beikut si ah dia tu. Ah kecek perkara kupu ah hatu-hatu bimbe sikit tu. Dia mabuk dia mabuk dia meratom dia mabuk tak lewat kira Ayah, dia jer sarap kita dia bahagi dua. Mabuk tu sebab dari mana Sebab sengaja Kedap dia mabuk ha, Kalau tak sengaja, ha, tak apa sungguh Oleh hana, dia mahu pergi dia suak Dia mahu pejabat dia Paksa dia suak Mabuk, ha, tak kalau mabuk kata belakang Semoga jadi apa hmm, Tak ada wajib saja Semoga posa keruak lapar Peri tak rak, tak ha, mabuk. Tak apa, tak kira sungguh tu Tapi kalau sengaja ni, ah, ini Susah ni Eh, nak boleh ke mabuk tu apa boleh mabuk minum tu, ha, apa? Dia sendiri minum. Ha. Tukar botol, tukar kan? cak singu, dah <laughs> jadi. Hmm, tu dia. Aku tukar ngah ngah kolah, cak dah tergengeng. Jauh <laughs> tu minum, hawa minum tu mabuk, hawa mabuk tu kata tau ke istilah? Ha, ah, ni jangnya ni, Kira kigo. kira kigo, habis itu mabuk ni apa ni menarik segala muak Ha, khoma dia pakai kepala bagi maksiat la. Dia mabuk dia ya gi habis. Bohong punya bohong. Ha. Ayar pusnya pun dia mari. Ha, mati kot orang apa dia mari. Kadang-kadang dia wak senda ke ugamo pun dia mari dia mabuk. Ha, tapi mabuk hak sengaja ni syarat cirak. Ha, ni ni bimbet sikit mabuk ni. Tapi ba dia segal raya ya hai Dia Demo kabar dak sat ni? Mano? Enemo mabuk ni. Khabar dak? mahu kata huduh dekat selanlah. Lah, aku tak kabar dekat tu. Ha, ah, dia mahu kena mengucap semula tu. Ah, ha, dia mahu kena kata asyhadu Allah ilaha illallah. Kita ajar so dia katalah. Sebab mabuk dia tu syarak kira. Sebab kalau tolak isteri pun jatuh. Hmm, bo mabuk kelik mepep pai apa minum aku talak mu. Kelik tolak <laughs> isteri dalah. Aku talak mu satu talak. Tu ada mai pai mai pai Ha tanya last tok guru lah mana nak hukum. Ha nak tanya klip dia mabuk sengaja ke tidak sengaja. Sengaja dia mambung kata tolak isteri dia tu jatuh. Ha we dia hilang mabuk tu. Ha we dia hilang mabuk ni, ha dia rajak mula. Hmm tu dia we. Aku ha, balik, aku balik. Ah ha, tu dia kira habis. Aku balik molat tak kira. Rajak ke tu tak kira. Kena nanti hilang dulu. Ha ya tengok. Anilah sahabat tu lah maknanya Kata akal ni wajib kita jaga Jangan kita dekhenak Wijadihila tamji Haa tu dia Haa klik kesini semula Deh, Kalau gitu orang Muqtazilah dia berlainan Sebab panggil Muqtazilah tu Kerana dia tergelincir jalan Ahli Sunnah Haa di antara lain Jalan Nelagun ni mari daripada Wasil bin Atak Orang Masa, masa Tabi'in Haa dia anak murid Anak murid Hassan Basri Haa nah Haa, maka dia isbat manzilah bainal manzilatan dia kata orang tidak ada amal ni orang ni bukan kafir bukan mukmin ah dia kata maka Imam penama Hasan Basri kata kepada dia qadi'tazalt anni mung telah gelinci daripada jalananku jadi dia jadi Hasan Basri suruh taubat suruh rajak pegangan tu tak betul salah tak tak serajak keras maka itulah Hasan Basri kata engkau telah gelinci daripada jalananku aku tidak lagu tu Ah tu panggil Mu'tazil. Ah Mu'tazil. Ah lepas tu dia ajar lah awak-awak beberapa orang yang uruk-uruk dia jadikan firqah. Ah mula dia seoranglah, kuasa seoranglah Mu'tazil. Ah tu patu jadi orang-orang tu dia, dia, dia, turuk, dia ramai jadi firqah. Jadi satu puak Mu'tazilah. Tu asar boleh gelaran lah, tu tetaplah tu. di kalanya Mu'tazilah tu banyak pula cawangan dia, Sampai puluh 40-40 lah Hmm, tu boleh pecah ya, Tu tubik puluh-puluh pula tu Ini satu ha, Satu orang muqtazilah ha, Yang apa dia nak panggil iman Nak panggil mukmin tu Kena cukup tiga rukun Mana? Kena ada amal anggota angkatazohi Kena ada mengucap dua kelima syahadah Kena ada yang teka dalam hati Macam ha, apa tiga tu? Panggil lah Orang tu mukmin. Kalau put satu, bukan orang tu mukmin. Bila bukan mukmin, panggil kafe ke tak Tengok di tasdik ada tak Ha kalau ada tasdid ha, panggil kata bukan mukmin bukan kafir. Ha tu buah dia deh. Ha kalau gitu fa maka iaitu lah man tadi indahum indal mu'tazilah manzilatum bainal manzilatan ai bainal mu'mini wal kafiri. Kalau gitu orang yang antara mukmin dan kafir ni akhirat esok nak org macam mana? Ha buah dia lagi. Wa yakhludu fin dan kekal ia mantara kel ni di dalam neraka. Ha ni orang Mu'tazilah dia kata orang-orang tak beriman ni kekal dalam neraka. Sebab dia bukan mukmin. Ha ya orang tak kekal dalam neraka tu orang mukmin. Ha ni orang bukan mukmin katanya. Ya, Bila bukan mukmin kekal ia di dalam neraka. Ha kalau itu supang dengan kafir dah lain. Wayu'adzabu jadi azab diseksa Akhir dia akan akh mentarakan amal ni Bi'aqalla min azabil kafir Seksa dia tu Dengan yang kurang Ringan Daripada azab Orang ya kafir Kerana dia bukan kafir Dia ada tasdik Hmm Jadi kekadalah ni aku Tapi azab dia tu ringan Daripada azab kafir Haa Saya ni buah Orang ya mutazilah. Nah, kita tahu kejala dia saja ya kita jangan pegai turut ni Jangan kita hukum turut ni Jangan Satu lagi Wal khawariju Dan telah berjalan oleh Apa nama Dan bermula puak khawari Haa, Asalnya Orang khawari ni Mana orang yang keluar Daripada jalan Ahli Senah Asalnya orang tak turut Imam Ahli Senah Dia lahir hey, di masa apa Dia ni Pemerintah Sayyidina Usman Radiyallahu anhu Masa Sayyidina Umar Usman jadi khalifah tu Lahir banyak tak puas hati Ke Sayyidina Usman Akhir membawa siapa? Lahir terkah bunuh Sayyidina Usman Itu ha, adalah kuat khari Orang yang keluar daripada So'at kepada Imam yang adil tak ha, Jadi menetak Menetak raja orang panggil ha, Puak penentangan lah Kali terkiranya khawarik pada asalnya ha, Ini puak yang menentangkan Imam yang adil ha, Tak puas hati kepada Sayyidina Usman Ah siapa bunuh. Hmm patu pendapat tu bib macam-macam. Ha, ah puak Khawarij ni lagu mana dia? Puak Khawarij dia kata yu kafiruna murtakib ha, kuat lagi pada Mu'tazilah. Mengata kufur mereka itu Khawarij aka orang yang mengrijo dosa. Ya bagakah hukum kafir terus, haludah. Ha, tu halah dah? Ah kasar segi pada Mu'tazilah. Kasar dia lagi. Jadi hukum kafir be Ha, tak buat tak kerja tak kerja rasa-rasa kafe tak kerja rasa-rasa ha, kafe kafe ha, tu kawarit jadi kasahlah hukum ini keluar daripada jalan ahli sunnah belakon nah ha, baik kalau kita nak berjalan tu ahli sunnah sungguh jangan, jangan ada kasahlah nah ha, nah ahli sunnah orang tak semayel dia tak hukum orang tak kerja barang hak wajib lagi tak ikat ha ayah panggil kata orang mukmin nah ha, ada apa kawarit roh Ah duk kawari memang guys. orang yang keluar, orang yang orang banyak orang yang menentang imam yang adil daripada ahli sunnah asalnya. Yukafiruna ah, mengkupu mereka itu kawari akan murtaki kabairi akan orang yang mengerijo dosopsa. Ah tadi yo. Pokat apa? Zina, kafirah. Nah ya kafirah abi hatulah kita dapat ambil nisbah tengok ada ha, dapat, dapat kita padu-paduan tengok ha kalau gitu kita dari segi akidah segi pegangnya kita ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah ha, dah kita ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah jangan kita hukum jangan kita mudah hukum kepada orang mukmin salah tak buat bagi wajib kita hukum kafir jangan tu bukan ahli sunnah ha tu khawarij ataupun ha, bukan mukmin bukan kafir tu jalanan mu'tazilah ha banyak deh habis wa ha, innamakaanal mukhtaru huwal awwala li'anna al-imanabil ghati at tasdiq ah jadi dulu takkan